Сторінка сьома. Дівчинка Оля не любила спати. Коли мама вкладала її до ліжка та цілувала, наказуючи, швидше засинай, Оля заплющувала очі і починала думати про цікаві речі. Наприклад, позавчора вона міркувала про те, чи можна виростити у ванні з акварівної рибки великого дельфіна, якщо добре її годувати. Вчора їй не давало заснути питання, звідки береться дощ. Сьогодні ж Оля дивувалася, чому це взимку з неба летять такі красиві сніжинки, а влітку зацвітають квіти. Щойно вона почала про це думати, як почула тоненький голосок. Ти справді хочеш про це дізнатися? Оля розплющила очі і побачила, що на бильці її ліжка сидить гном. Подібний до всіх інших гномів, про яких Оля коли небудь чула. На ньому були смугасті вовняні шкарпетки, великі дерев'яні чоботи та зелений капелюх із широкими крисами. Оля радісно вигукнула Звісно ж, хочу.